29. Végig gorultunk a hosszú felhajtón, a nagy fehér szarvas póniai mellett, a golfpályán keresztül, a Green mellett, ahol az anyakirányú egyszer egy lyukat ütött, a kis kunyhójában álló rendőr mellett, ropogós tisztelgés, és néhány fekvő rendőrön, majd egy kis kőhidon át egy egyenes országútra. Apa, aki vezetett, hunyorgott a szélvédőn keresztül. Pompás este nem igaz? Balmoral, nyár 2001 Felmentünk egy meredek dombra, elhaladtunk a viszki mellett végig egy húzatos úton, majd lefelé a nyulak által ellepett birkamezők között. A nyulak szétfutottak, vagyis csak azok, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy elmeneküljenek előlünk. Aznap már lelőttünk egy csomót belőlük. Néhány perc múlva ráfordultunk egy poros útra, 400 métert hajtottunk egy szarvas kerítésig, kiugrottam, kinyitottam a lakattal lezárt kaput. Most végre, mivel egy távoli magánúton voltunk, vezethettem. Beugrottam a volám mögé, nyomtam a gázt. Gyakorlatba ültethettem az évek során apától az ölében ülve kapott vezetési leckéket. Átkormányoztam magunkat a bíbor hangán át a hatalmas skót-mocsárvidék legmélyebb ráncaiba. Előttünk, mint egy régi barát, alacsnagár állt csúcsán hótól foltosan. Elértünk az utolsó fahíthoz, a gumik azt a megnyugtató ütemes hangot hallatták, amelyet mindig skóciához társítottam. Dadong, dadong, dadong, dadong. Közvetlenül alattunk egy hideg patak zubogott a nem régiben lezúdult heves esőzéstől megdagadva. A levegő sűrű volt a szunyogoktól. A fák között, a napfény utolsó sugaraiban, halványan kivehettük a felénk leskelődő hatalmas szarvasokat. Most egy nagy tisztásra érkeztünk, jobbra egy régi kőből épült vadászház, balra tőlünk a hideg patak, amely az erdőn keresztül a folyóhoz folyt. És ott volt Incsna Bobart. Berohantunk a házba, a meleg konyha, az öreg kandalló. Rádöltem a kopott vörös párnával borított sárvédőre, és belélegeztem a mellette elterülő hatalmas ezüstnyírfa piramis illatát. Ha van az ezüstnyírfánál bódítóbb vagy hivogatóbb illat, nem is tudom, mi lehet az. Nagyapa, aki fél órával előttünk indult el, már a grill tízította be a hátsó részében. Sűrű füstfelhő közepette állt, szeméből könnyek folytak. Lapos sapkát viselt, amelyet időnként levett, hogy megtörölje a homlokát, vagy lecsapjon egy legyet. Miközben a szarvasfilék sisteregtek, egy hatalmas fogóval megforgatta őket, majd egy huroknyi Camberlandi kolbászt tett fel a rácsra. Általában könyörögtem neki, hogy készítsen egy fazékkal a specialitásából, a bolonyai spagettiből. Ezen az estén valamiért nem tettem ezt. Nagy specialitása a saláta öntet volt. Egy nagy adagot kevert össze, aztán meggyújtotta a gyertyákat a hosszú asztalnál, és mindannyian leültünk a nyikorgó szalmaülésekkel ellátott faszékekre. Gyakran volt vendégünk ezeken a vacsorákon, Valamely híres vagy jeles személyiség. Sokszor megvitattam a hús hőmérsékletét vagy az est hűvösét egy-egy miniszterelnökkel vagy püspökkel, de ma este csak a szűk család volt jelen. Megérkezett a dédnagymamám. Felugrottam és kezet nyújtottam neki. Mindig a kezemet nyújtottam neki, apa belém de ezen az estén láttam, hogy Gangannak tényleg szüksége van segítségre. Épp most ünnepelte 101. születésnapját, és nagyon törékenynek tűnt számomra. Kora ellenére még mindig csinos volt. Kéket viselt, emlékszem csupa kéket. Kék kardigán, kék skót szoknya, kék kalap, a kék volt a kedvenc színe. Martinit kért. Pillanatokkal később valaki egy jéghideg dzsinnel teli poharat nyújtott át neki. Néztem, ahogy kortyol egyet, ügyesen kikerülve a tetején úszó citromot, és írtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy csatlakozom hozzá. Még soha nem ittam koktélt a családom körében, úgyhogy arra jutottam, hogy ez egy esemény lesz, egy kis lázadás. Üres lázadás, mint kiderült. Senkit sem érdekelt, senki sem vette észre, kivéve gangant. Egy pillanatra felélénkült, amikor meglátta, hogy felnőttet játszom gin tonikkal a kezemben. Leültem mellé. Beszélgetésünk élénk ugratásnak indult, aztán tovább fejlődött, és fokozatosan valami mélyebbé állt össze. Egy kapcsolat. Gangan -gan aznap este tényleg beszélt hozzám, tényleg figyelt rám. Nem igazán tudtam elhinni. Kíváncsi voltam miért? A gin miatt? A nyár óta megnövekedett centimétereim miatt. A 180 centiméteremmel most már én voltam a család egyik legmagasabb tagja. Gangan összezsugorodott az évei súlya alatt, én én immár túlnőttem rajta. Bár csak vissza tudnék emlékezni arra, hogy miről is beszéltünk. Bár csak több kérdést tettem volna fel, és feljegyeztem volna a válaszait. Ő volt a háború királynője. A Buckingham palotában élt, miközben Hitler bombái záporoztak az égből. Kilenc közvetlen találat érte a palotát. Együtt vacsorázott churchill a háborús churchill -el. Valaha churchill szólása volt a sajátja. Híres volt arról, hogy bármennyire is rosszra fordultak a dolgok, ő soha, de soha nem hagyja el Angliát, és az emberek ezért szerették. Én is szerettem érte. Szerettem a hazámat, és az a gondolat, hogy kijelented, hogy soha nem hagyod el a hazádat, csodálatosnak tűnt számomra. Persze más dolgokról is hírhet volt. Egy másik korszakból jött, élvezte, hogy királynő lehetett, ami egyesek számára illetlenségnek tűnt. Én ebből semmit sem láttam. Ő volt az én ganganom. Három évvel a repülőgép feltalálása előtt született... Mégis, még a századik születés napján is bongó dobolt. Most úgy fogta meg a kezemet, mint a egy háborúból hazatért lovag lennék, szeretettel és humorral, és azon az éjszakán, azon a varázslatos éjszakán tisztelettel beszélt hozzám. Bár csak a férjéről, hatodik György királyról kérdeztem volna, aki fiatalon halt meg, vagy a sógoráról, nyolcadik Edvárt királyról, akit nyilvánvalóan utált. A szerelemért lemondott a koronáról. Ganga hitt a szerelemben, de a koronán semmi sem tett túl. Állítólag megvetette azt a nőt is, akit a férfi választotta korona helyett. Bárcsak rá kérdeztem volna a távoli felmenőire, Glamizban, Magbet otthonában. Annyi mindent látott, annyi mindent tudott, annyi mindent lehetett volna tanulni tőle, de én egyszerűen nem voltam elég éret a termetem ellenére, vagy elég bátor a jin ellenére. Viszont megnevettettem őt. Általában ez apa dolga volt, ő értett hozzá, hogy megtalálja Gangan viccesényét. Annyira szerette őt, talán a világon őt a legjobban. Emlékszem, hogy többször is oda pillantott, és elégedettnek tűnt, hogy láthatóan jól szórakozunk egymás között. Egy alkalommal meséltem Gangannak, Aligyiről, a Sasa Baron Cohen által játszott karakterről. Megtanítottam neki, hogyan mondja a bolyakassát, megmutattam neki, hogyan kell úgy csettingetni az újaival, ahogy Sasa tette. Nem tudta felfogni, fogalma sem volt, miről beszélek, de nagyon jól szórakozott, amikor megpróbálta megpöccintgetni újait és kimondani a varázsszót. A bolyakassa szó minden egyes ismétlésénél felsikoltott, ami mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Ez felvillanyozott, izgatottá tett. Úgy éreztem, hogy a dolgok részese vagyok. Ez volt az én családom, amelyben nekem legalábbis egy éjszakára különleges szerepem volt. És ez a szerep most az egyszer pozitív volt, nem a kitaszított flegma szerep volt.